Beraz, maialen zaiz, gipuzkako zur federazioko balen dakaria dugu telefonaren beste aldean. Keixo, maialen, arratsaldeon. Arratzen dira. Bueno, ipatzen genuen Espainiako eh, gobernuak larrialdi aldi egoraren aktibatu duela. Eta asteburu buru ontan, eh, bueno, ba, berezikin, bai Herrian neurri berriak eh, indarrean jarri dira. Hau da, mm, besteak beste ondartza ireki dira eh, larun batean, eta baita ere surfa, eta bestelako, bueno, kirol edo itxas eh, aktibitate batzuk, egin. Eh, eh bueno, ba, e, praktikatzeko baimendu eginda, esta. Lehenik eta behin, e, bueno, ba, nola iraganda lehenengo astepuru hau. E, surfean aritu haritzen sareten artean. Bueno, horreko ba, hasian urduditasun horria eh ba, bueno, larria e, batez ere ba, noragunetik egunera arauak eta listerriak dauden, ba bueno, ba, gaur baliaduna bihar, ba, lez daukazen zuetan, no? Orduan, ba, gure letikan, zara eta benkuzkoa gure letik, unero egea instituzioekin, aurra, e, fordal dundia, eta iko e, jara intzarekin izketan, badrietikan e, ez dute gehiagik onta zen, egia esateko, eta, bueno, ba, ba tesegei komunika biren bitarka zentratzen gara, detalle guztietaz, no? Eh, bueno, gu, gura egin genuna izatzen, ba bueno, ba, feratu feratuek eta bar, ma, informazioa elkezarren, ba eh hori, ba pixka jotatu gertatzen dizena eta gero ba bat, eh proaktiboki bileratze bat egin deu zerasioak antratuta, ba bueno, ba, klub guztiekin Piskat danon artean, e, dekalo bat edo, edo arau batzuk surfista den arau batzuk e, jartzeko. No? E, bueno, mm, Bile hori ere garratxitu izan zantz, e, ba, ondartza batetik bestera gauzak gust esan saldatu... Esaterako, ba, tamañan, eta esaterako, la, esa derako, ba horiko ondartza tamaina eta suplari kopurua konparatzen badugu Donostiarekin, ba, justu kontrako Adiano, no? bat Berostea da, oinarte das kan suplari daiena, gero Sarautzak, eta gero ba, gaukau Zumaia, Getaria, hori, ondarri eta dela. Ba. Eta bueno, en gerenun eh ba suplari gostiak 815 ba 9:00 hori eta gero ba, talde, edo klubak Em, bako etxan e, iritsia eman, eta ba, lau edo bost puntu, e, bueno, danontzako dan balio duten puntu batzuk e, ba, azpimarratu, no? Eta, bueno, erantzun da nahiko positiboa izan da, hau da, por ejemplo, gros dala gure ondartza ondiena e, jende asko zegoen, eh? gaina baldintzak politia zeuden uretan, bin petrotxo, ezeakintara nahi kondo, Eta handokuntzan, errespetatu zanero korrian, e, ba, distantzia minimo hori, zaino, kaio, gure itxasua mugutzen ari da, eta askotan ba, e, da, rexan, no? E, segurtasun distantziari mantentzea. Eta, bueno, ba, behar bada getienko estatu zana izan zan e, kanpoko jendia, porque arauak ez atendu, bakarrikan zure ondartzen da kasula surfeatzia, eta guke bai, ba, bueno, kluben bitartzen da hori mesu hori ere bai, ba, aspin genuen, eta ba, ondartzen da zelatu digute, bat ez deban ere, Tampoko jendea juntza surfeatzea, no? Uh -huh. Eta, karo, jendea que zaten dizu ez, nionean azor surfeatzea, eta multa doizuna jarxema ni vaiate nere arazoa da. Eta, jendea eta konturatzen danon arazoa dela. Se, bueno, edu bat izan dardegu gure jocaeran, Ez dugu, ba, dugu nahi gertatzia Euskal Herrian, Kalifornian gertatu daena, no? azkenia nahi besteko masifikazioazion ondartzak berriro itxibituztela. <risa> Orduan, ba, bueno, iru metroko distantzia hori kontuena dortuta, e, ba, bainu lokalak izatia, eta gero, ba, bueno, naiko harraro izan da gobernuak eman ordu tegi hori, no? Bagoizeko sortzietatik, ba, e, bakatuzietatik, amarrak arte, Eta gero gau ez, orduan zurfaren ez du gehiagir balio, baina bueno, ba, horrekin konfirmatu beharko gara bitartean. Uhum. Eta gero, ba, bueno, arauak ez guzti zargiak, batzutan ba, utxune batzuk gertzen dira, no? utxune legala batzuk gartzen dira, eta gure eta xuan, izan da, hambala ba, urtetik berako mei, haber, e, uste zaien zurfeatzea, orduan ningenun, Ba, lengua, em, ba, bueno, herri, guztiekin itz, herri guztiekin hitz egin, udarexe guztiekin, ba, koitzan dira arauak arteazitun, esan ez ba, baiet, ba, posible zela, baino gero Madriditik anzitzen ziren ezin zala hori egin, e, hau ezin dutela surfeatu amabiat eta saspiak ditartian. Eta donosti negonda hor pixkat kontua kolokan edo zalantza handiarekin, ze batzuk esaten, esaten zuten baiet, umeak ikusi dira uretan, o hantse batan esan diute berriro munizipalek ezin dutela umeek eh uretara sartu eta bueno, ba posible den enean eh ba, ja, ba bisutatzen eta ba bueno, ba bada beti norbait baragoak iztuna ke respekatzen, baino erorrian ba, ba eskerak eman genuen gure ba jausteik neke kondoportatzen ai galako. Osango dogo bueno, hor ba, euskal herri mailan, Euskal Herriko Sof federazioaren aldetik baitare, bueno, aipatu ditu oso arau hokie e, eta beste batzuk eta baitare gomendioak zerrendatu e, dituzutela, hor e, bueno, zerrenda lusea da, arau ugari badaude batzuk aipatu dituzu, baina bueno, eh, beste batzuk aipatzeagatik horren laburbilduse, aipatu oso ordutegia eta distantzia, hori errespetatzea. Baina baitare, hor ikusten dugu, ba, adibidez, e, e, aipatzen da, eh? E, Bakuitzaperen materiala bakarrik erabiltzea eta bokatzerakoan desinfektatzea, hor, hor badago baitare, e, bueno, alde horretatik baitare horrelako neurriak e, jadanik, azir azira indarrean jartzen den direla, ez da. Bai, bueno, hemen beste zarantza hori okorra izan dago, no? E, klubak eta bar, galdetze zingote nahizueen sei no no no la cudeatzen de gauau bere taula ba kluben barruan dakate eta badakizue ba bueno ba klubak itxitean onber del dutela ondika eskolak eta barbaitare zein dute funtzionatu orduan bueno ba e, klubak ritzak ba, bere, bere udaletxeari baimen askatu dio eh taula ate eta bueno ba, distantzia 2 metroko distantziari mantenduz Ba, bueno, ba, ekola bat egin da klugaren kanpoan e, eta bakroitzak bere batea atera atera du. Suposatzen da material hori pertsona bakarak eman berdla, ura bat arduratzen dela e, tabla maten, guanteakin, gelakin, garbituz, eta bestera on ba, no bueno, sartzen baldin bat lima da pertsona bat kluba batea ba, ba, banan banan eta kopuru murriztu batekin hor klub bakoitzak egiten du bere plana, segurtasun plan hori eh, bueno, se edo karakteristikaso oso desberdinak dialako eh, klubatetikan bespera. Eh, gero beste batzuk bai garrantzitsuan ere utsez da eh bueno, distancia mm, noski le lengua eta gero ba baitare eh, zer edonola jokatzen degun eh, ureta jun horretikan eta ondoren eh oso pendiente on gure suflariekin, basu bueno, eta nola no la comportatzen geanuretan, baino eske kanpoan ikusindegun jende pillori eta ezian danak eh e, vamos, ni mucho menos, horreke e, or, bai e, asko baiasco que eskatu digo, ondartak barra barra zeuden, que jendia que zu distantzia eskogortzen, eh umeek eta baitaldue, ba taldeka Ordu, ez dakit, e, nispet, zurzaren aparte baita ere ondartzan, e, dukibar dugu jarrela hori, e, baka gantzitsua dara ez respetatziak, baintzak gure zuflarien aldetik, no? Eta, bueno, bazen zurtan, nispet hori horrean asko, asko respetatu dela. E, gero, ba, bueno, baita ere azken baratu dugu, ba, e, arriskoa duten pertsonek, baureta sartzea, jende asko galdu egiten hori zer da covidak aten pertsonegi, es, ba, por ejemplo, asmanakana, bronkitiza, bronkitisa, aminbisia ketabar, baureta sartzea, pues por ke risco no? Eh, sera bai, io ke zigu planteatu, ez alantzau, baino nere ustez eh, taña da au edukita, zerazioan, ba garrantzitua da baitare jakitia, covidak, eh, bueno, coronavirusak se nolako eh Eta aquí, ze ondorio eduki ditaken uretan. Eh, Oien dala, eh, konfinamentuaren azieran apirillan, keli eslieterrek, salatu son zer gaitik, kan ez es, ziruten eh, suflari egi eh, uretasantzen ustia, no? Eta Kaliforniako, uste Kaliforniako metikuatek, eh, erantzun zion, sanez, ba, susmatzen dala, obita uretan agian eh ba bueno, gehiago dauкала, no? Bai, lengatik eta gero ba bueno, ba Itxasuan beharba da igual posación del aco. Eta claro, gurutxasuan e, arrasartzen dugu e, urare bai tragatzia dago eta sentsoretan ba ba bueno, ba ni keska beresiban neukan, aldetikan eta osakideekin ere itzen genuen eta eske, hain berria da guztia hau, inork ez situazioa no suekin, no la cuada virusa, esaten atendote ya te ya te ha muta si aduela. Ordun, oraindiken denain kolokandao ba medios on diru danak surfeatu naia eta normaltasun bate irizki eta bar. Baino Ni estetau crisi sanitarioa dela eta lehenengo gauza den erosuna, eta erosuna Sainca. Orduan, ba bueno, e, mi ni beti ez aterada eh guraletikan laguntza herbalin bada guzpret gaude emateko, eh proaktiboak izatena egin zentzu horretan, baina denboraren falta pixka bak hau. Se parte ba gure bizitzak hau, gure lana egin bi arratsetikan ez dela bat herria eta arauak egun batetik beste aldatzen aidea la bueno ba baitare gaitasmoaren arabera Beraz, ba bueno ba norbait ba, ba, bat edo zerber berbalengo du lasai asko hartzeko alemanetan gurekin eta go ba isuz e, laguntzeko eta Eta bueno, gustia hauek eta doren arte atzeko ba, a pres gaudela. Ba, osongi, Maialen, gustia horrekin gelditzen gara. esker mila benetan, ba, gorean izateagatik, mil esker. Bai, zuei. Eta ni